berez, parte hartzai egin bakoitzak ogeita masei argazki aurkeztu ber dizigu guri edo guri enteratu berdizik gugunaiz eta bereek aterra dintzatzketen atz, ogeita masei mila. Eta gero, ngaibakoitzeko e, lau bos o, sei, sei argazki. Eta gero, jaberai egetxean, patxaz patxada aukeratzen intuze ngaibakoitzeko e, argazki bat, eta horren deskri batena, bialt guri, hugua seleccionatu ni eta gero ja e, bi aste barru ostigardean eta kaso honetan proiektzio bat eingo dugu gude elkartean ideafiko e, elkartean eta hor ba sariwanak eta hogo da eta bueno, bero berok pintxoren matera hogo da eta eta bertan argazkiak ikusiko dira parte hartzaile guztienak